אמן ואמן, תודה בנות על uh, הכוח של אלוהים בחיים שלכם, אמן ואמן. זה הזמן שלנו עכשיו להמשיך לפתוח את דבר אלוהים. היום אנחנו קוראים uh, את פרשת נוח, נכון, פרשת נוח, uh, היא הפרשה השנייה בתורה. בשבוע שעבר uh, אנחנו דיברנו על פרשת בראשית. והפרשה הזאת בעצם מספרת לנו את סיפור המבול שאדוני הביאה לעולם. לפני שנתחיל אני רוצה לברך את האורחים שלנו היום. היום יש לנו אורחים שהגיעו מפרדס, לא, בעצם מקיסריה, את הלמה. הלמה וחברותיה, ברוכות הבאות. את שלומה שנמצאת פה איתנו, אתם יודעים שלומה זה שלום בנקבה, נכון, אז ברוכה הבאה, מה שלומך? כן, כן, 20. אמן, אמן, שתמשיכי להיות. גם הלאה נמצאת פה איתנו שני האנות, שאלוהים יברך את כולנו, שהמסר של אלוהים ייגע בנו כמו שהוא רוצה. אז בעצם הפרשה, פרשת נוח, היא סיפור שהרבה אנשים בעולם מקבלים אותו כסיפור אגדה שלא באמת קרה, אבל אנחנו רואים בסיפור הזה את השליטה של אלוהים על הטבע וזאת שליטה מוחלטת. הטבע אינו מכתיב לאלוהים את הכללים אלא אלוהים מכתיב לטבע את הכללים שלו. הוא יכול לברוא ואת זה אנחנו ראינו בשיעור הקודם שלנו על פרשת בראשית. הוא יכול לברוא אבל כאן בפרשת נוח אנחנו רואים שאלוהים יכול גם להרוס, לא רק לבנות. הטבע הוא כמו חומר ביד שלו. הרצון של אלוהים יכול לעשות הכל בדברו. היכולת של אלוהים לברוא וגם על הסדר המופתי של הבריאה של אלוהים, גם על זה למדנו בשבוע שעבר בפרשת בראשית, בפרק א'. לאחר שהמבול בעצם ירד, העולם הפך להיות לתוהו ובוהו. לא נשאר שום יצור חי על פני האדמה, והמים כיסו את ראשי ההרים. אנחנו קוראים מבראשית פרק 8, פסוק 4. בתנ״ך התיבה בחודש השביעי, בשבע עשר יום לחודש על הרי הררת. אלה הם ההרים שאתם רואים בשקופית. אלה הם באמת הרי ערערת, אה, מכוסים בשלג. אה, התיבה של נוח, לפי מה שכתוב בדבר אלוהים, היא נחה על ההר הזה. ההר הזה, כמו הרבה ערים בעולם, ההר הזה מורכב מכמות עצומה וגדולה מאוד אה, של סלעים גד... קטנים וגדולים, שהם בונים את הצורה שלו. כמו רוב ההרים בעולם, הסלעים שמרכיבים אותם הם מושפעים הרבה מהתהליכים בטבע. תשימו לב שאחרי המבול ההרים עדיין היו קיימים, המים רק כיסו אותם. הסלעים שאלוהים ברא מאז בריאת העולם הם הסלעים שאתם רואים היום מסביבכם. המדענים מאוד מאוד החשיבות של הסלעים היא מאוד מאוד גבוהה בעיני מדענים מכיוון שהסלעים מראים לנו הרבה תהליכים שקרו מאז אפשר להגיד מאז ומעולם מאז ומתמיד ולמרות שהם משתנים בעצם הצורת לימוד שאנחנו יכולים לקבל על ידי לימוד, לימוד של הסלעים היא צורה שעוזרת לנו להבין בעצם את העולם טוב יותר לפחות מבחינה, מבחינה של המדע אבל הסדר שלהם אחרי המבול לא היה כמו לפניו לאחר המבול אמרנו לא נותר דבר חי אבל היו הרבה סלעים מכל מיני צורות וגדלים הסלעים שנוצרו בעולם היו בעצם תוהו אה, ובוהו, זה ללא סדר מסוים, לא היה בהם אה, סדר מסוים שאלוהים ברא, הם היו אה, בעצם תוהו ובוהו. <coughs> אני רוצה לשאול אתכם, האם הצורה הזאת היא משהו שאדם יצר, שאתם רואים בשקופית? <coughs> לא. הצורה הזאת נקראת אה, פטרייה, כמובן בגלל הצורה שלה, והיא, הצורה שלה נוצרת בעצם מבלי. הבלי מהיר יותר של החלק התחתון, אוקיי, מאשר החלק העליון שלו. הבלי נוצר כתוצאה מפעילות של מים ורוחות, שהם מעצבים את הסלע הזה לפטרייה. זה לא משהו שבן אדם אה, בעצם עשה, אנחנו יכולים לראות את זה בצורה מאוד ברורה. למרות שבן אדם יכול לעשות דבר כזה, אנחנו מסתכלים על הסלע הזה ואנחנו אומרים זה בסדר. זה לא משהו שהאדם עשה, זה קרה בטבע. אבל אם תיקחו לדוגמה את המבנה הזה. נכון, סטון אייג', נכון. הסטון אייג' זה מונומנט פרייסטורי. הוא נמצא באנגליה, מחוז וילצ'ר. בעצם שמונה קילומטרים צפונית למקום שנקרא סולסברי, אוקיי? זה אחד מהאתרים הפרה-היסטוריים, אחד מהמפורסמים בעולם. הוא מורכב מסוללת עפר שמקיפה קבוצה גדולה של אבנים עומדות. ארכיאולוגים הם בעצם חושבים שאבנים שעומדות הם בעצם היו במאה ה-22 לפני הספירה. והסוללה שמקיפה אותם ביחד עם התעלה, הם בעצם מרכיבים את החלק הקדום ביותר של המונומנט הזה. וזה מתוארכים למאה ה-31 לפני הספירה. היום אני החלטתי לקרוא לשיעור הזה סלעים לעומת היגיון. סלעים לעומת היגיון, תכף אתם תבינו גם למה אני קראתי לזה ככה. מדענים שהם חקרו את האתר הזה, הם קבעו ללא ספק את האמירה הבאה, מה שכתוב פה בשקופית, המדענים אמרו, סידור האבנים שנבחרו בקפידה והונחו בצורה אנכית באדמה, הוא ללא שום ספק בעל משמעות כלשהי, וגם נועד לשם תכלית מסוימת, אוקיי? Okay? הבנתם את זה פחות או יותר? <laughs> אני מקווה שכן. למה בעצם המדענים קובעים את מה שהם אומרים כמו עובדה? המדענים הם אומרים שאין שום מקום לספק שהמונומנטים האלה, האבנים, הם לא נמצאים במקום הזה במקרה. בעצם לא משהו שקרה במקרה. מה בעצם מיוחד כל כך בסלעים האלה שהמדענים לא משאירים שום מקום לספק לגבי העבר שלהם? אתם יודעים מה התשובה? התשובה מאוד פשוטה, אבל דווקא לא מספקת כי הם מונחים בעיגול, אוקיי? זו התשובה של המדענים. הם לא נמצאים שם במקרה, כי הצורה שהם מונחים בתוך האדמה היא צורה מעגלית. קבוצת תיירים שמסתובבת באזור, היא ניגשת אל המדענים, והמדענים חוקרים את המקום והקבוצה פונה אליהם ו... מה? <מח> תיירים, <מח> טוריסט, תיירים. אחד מחברי הקבוצה ניגש לאחד המדענים ושואל אותו. אומר לו, תגיד, מה כל כך מיוחד באבנים האלה ולמה אתה בעצם אומר שהם בגלל שהם בעיגול זה לא קרה במקרה? מה מיוחד בזה? זה גם יכול להיות מקרי. המדען עונה לו. המדען עומד ועונה לו, ממש ממש לא. בעידן של הקרח הסלעים הם היו זזים עם הקרחונים ולעולם לא היו מניחים אותם בצורה כזאת. והתייר שואל, אף פעם לא? אף פעם זה לא היה יכול לקרות? המדען הופך להיות קצת חסר סבלנות והוא אומר, בטח שזה לא אפשרי גם אם עוברים מיליוני שנים, לא יכול להיות סידור כזה של אבנים שהן נמצאות בעיגון. זה בלתי אפשרי, המדען אומר. בכל פעם שאתה תמצא אבנים שמסודרות בצורה כזאת, תמיד אתה צריך להבין שמישהו סידר אותם ככה. אז התייר... מבין ומוותר ועוזב כי הוא רואה שהמדען בעצם עומד על דעתו כמו סלע, הוא לא זז מדעתו, המדען מתעקש שזה ככה. התייר ממשיך ללכת וחושב מה לגבי התקופות הגיאולוגיות, מה קורה במשך מיליוני שנים או מיליארדי שנים, האם לא יכול להיות מצב שיהיה סידור כזה של אבנים במקרה? המדע אומר לו, מה פתאום, זה לא יכול להיות אף פעם שיהיו סידורים כאלה של אבנים במקרה. התייר עובר, עובר ליד בניין ששם עובדת קבוצה אחרת של מדענים. המדענים האלה הם בעצם מדענים של די.אן.איי. הוא ממשיך בדרכו ונכנס לשם, הם עובדים על תאי גוף של האדם, התאים שהם עובדים עליהם כל כך קטנים שהגודל שלהם הוא מי יודע מה, מה המידה מיקרון, אוקיי מיקרון, זה מיקרון אחד חלקי אלף נכון 000. של המילימטר, <laughs> זאת אומרת אם הציפורן באצבע הקטנה שלכם מסנטים סנטימטר אחד, זה אז זה אחד חלקי עשר של הציפורת הוא מילימטר. רגע, שנייה, שנייה. אחד חלקי עשר של הציפורת שלכם זה מילימטר, ואחד חלקי אלף של המילימטר זה בעצם מיקרון אחד. וזה גודל שאפשר לראות אותו רק במיקרוסקופ. הגודל של התאים בגוף האדם הוא בערך בין 15 ל-20. מיקרונים, יש גם תאים קצת יותר גדולים, אבל זה קטן מאוד, קטן מאוד מאוד. כשאנחנו חושבים על כמות תאי גוף שיש לנו של האדם, המספר שנקבע על ידי מדענים, מספר התאים הוא בערך 100 טריליון, אוקיי? מה זה טריליון? הטריליון זה המספר שאתם רואים פה על המסך, זה בעצם אם, אם טרילי, טריליון זה בעצם אלף, טריליון אחד זה אלף מיליארדים, אוקיי? ומיליארד אחד זה אלף מיליונים. אז אתם תעשו את החשבון לבד על הכמות של המספרים של התאים אה, בגוף האדם. תחשבו על הגודל של התא. בכל אחד מאה הטריליונים של התאים האלה, יש משהו, בכל אחד מהתאים יש משהו שנקרא גרעין. בתוך התא, בתוך הגרעין הזה יש משהו שנקרא, כן, זה נקרא כרומוזומים, אוקיי? הכרומוזומים הם בעצם נמצאים בתוך הגרעין שבתוך התא. הכרומוזום הוא חלק שרוכי כמו שרוך בתוך הגרעין של התא ויש בו, בתוך הכרומוזונים יש את הגנים שלנו. הגנים והקוד הגנטי של כל אחד מהם. אם אתם תרצו לדעת כמה גנים יש בסך הכל בגוף האדם, אז על המספר שלהם אפילו לא כדאי לדבר, אוקיי? אפילו לא כדאי לדבר על זה. זה ממש לא נתפס. בתוך הגנים יש רצועות DNA, אוקיי? אחד המדענים מסביר לתייר שנכנס. בתוך ה... הכרומוזומים יש בעצם אה, את ה-DNA, אוקיי? ה-DNA שזה אה, רצועות מלופפות בצורה כזאת בתוך תא זעיר. אם היה אפשר לפתוח את ה-DNA, אוקיי? אז היה בעצם בתוך התא הקטנטן הזה של הכמה מיקרונים אפשר לפתוח אותם למטר שמונים. למטר שמונים. המדע כבר גילה את זה. בתוך כל תא יש מטר שמונים של די.אן.איי אה, שנמצא בפנים. מה התפקיד בעצם של הדי.אן.איי, אוקיי? הדי.אן.איי הוא התוכנית, השרטוט של כל חלק בגוף. המדען מסביר לתייר שנכנס. המדען מדבר על זה בצורה מאוד נדעונית, הוא יודע. הוא לא סתם מנחש, הוא יודע, המדע גילה את הדבר הזה ולא לפני הרבה שנים את ה-DNA. המדען מסביר לתייר, יש בהם קוד כימי של צבע העור שלך, של צבע העיניים שלך, צורת השיניים, הציפורניים בידיים ובכפות הרגליים ובעצם בכל חלק בגוף. זה התכנון הכימי בעצם הקוד הכימי של כל חלק בגוף שלך. בכל תא ממאה הטריליונים שבגוף יש חותמת. אתם יודעים איזה חותמת? את האני שלכם. בכל תא בגוף שלנו, מהטריליונים של התאים, יש חותמת שלנו האישית, שממנה אפשר לדעת הכל בעצם עלינו. יש את החותמת הזאת, והיא מראה לנו בעצם את המורכבות העצומה של גוף האדם. למרות שהתייר ידע שחייבת להיות כמות גדולה מאוד של מידע, כדי שהכמות הבלתי נתפסת של התאים יחיו בהרמוניה. אתם יודעים מה קורה שתאי הגוף לא חיים בהרמוניה? איך קוראים למחלה הזאת? נכון מאוד. שאחד התאים מחליט להתנהג בצורה שאילו מתאימה לדרך שהוא אמור לפעול וזה יוצר מחלה מאוד קשה שהורגת מיליארדים של אנשים התאים האלה שחיים בהרמוניה מלאים במידע, אינפורמציה, אינפורמציה המדען התחיל לספר לו והתייר לא היה מוכן למה שהמדען אמר לו המדען מסביר אם ניקח את כל ההוראות והמידע שיש בכל אחד מרצועות ה-DNA ואנחנו נשים אותם בכתב בתוך תא אנושי אחד שהוא קטן הרבה יותר מראש סיכה אנחנו צריכים אלף ספרים שבכל ספר צריך להיות 600 דפים, אוקיי? אלף ספרים של 600 דפים כל אחד. וזה מה שהמדענים בעצם רוצים להסביר, כמה המורכבות הזאת היא עצומה. מדען אחר שעומד ליד התייר אומר לו שאם היה אפשרי מבחינה תאורטית לעשות, היה אפשר להכניס את כל אנציקלופדיה בריטניקה, 60 פעמים בתוך תא אחד של גוף האדם. שישים פעם את האינפורמציה, וזאת אנציפלובטיה מאוד מאוד גדולה, שתדעו לכם. <אח> ואז המדענים המשיכו לעבוד, והתייר עמד שם וחשב. הוא נזכר במה שאמר לו המדען על הסלעים שעמדו בעיגול. עם כמה סלעים שעומדים בעיגול, זאת הוכחה מוחלטת שמישהו סידר אותם ככה, אוקיי? אז מה בדבר טריליונים של תאים שמסודרים בצורה הרמונית כדי להרכיב גוף שלם ומיוחד במינו? ה-DNA לא רק מסודר נכון כמו הסלעים האלה שאתם רואים. ה-DNA יש לו גם תפקיד. ה-DNA גם פועל. הוא לא סתם תקוע לו בגוף. בלי שום פעולה, יש לו ל-DNA שלנו את היכולת שהגוף שלנו יפעל בצורה מושלמת, שאנחנו נקום בבוקר, שאנחנו ננשום אוויר, שאנחנו נביט ונראה פרח, שאנחנו נריח, הגוף שלנו עובד בצורה מושלמת, יש לו תפקיד חשוב כשלעצמו. בנקודה הזאת התייר מבין שיש כאן עימות לא הגיוני. יש מאבק לא הגיוני בין סלעים להיגיון. מאבק בין סלעים להיגיון. התייר פונה למדען הסלעים ואומר לו שהעולם מלא בבני אדם, שהטעים בגוף שלהם מסודרים בצורה שהיא מסובכת פי כמה מיליארדים מהסלעים שהוא רואה באדמה. העולם הזה מורכב מחלקים שחיים בהרמוניה עם גוף האדם. כמו העצים, העולם כולו, העצים שפולטים חמצן כדי שהגוף הזה עם ה-DNA יכול לקבל בעצם ולהמשיך להתקיים. החמצן שנמצא בעולם מתאים בדיוק לתאים שלנו. התייר פונה למדען של הסלעים ושואל אותו, אם יש אפשרות שכל המבנה המסובך של התאים בגוף האדם והקשר שלהם לעולם מסביב, מעיד על אה, מישהו אינטליגנטי, על אלוהים שברא, שתכנן וברא אותם. התשובה היא לא, אומר המדען. התשובה היא ממש ממש לא. לא יכול להיות שזה אה, משהו שנברא. זה קרה במקרה. זה קרה במקרה. במשך מיליוני שנים, הסידור הזה של טריליונים של תאים בגוף האדם קרה במקרה. אבל הסידור של הסלעים בתוך האדמה זה ממש לא ייתכן שזה קרה במקרה. המדען לא שם לב לסתירה בין מה שהוא בעצם קובע לגבי הסלעים לבין מה שהוא קובע בקשר לגוף האדם. אלוהים היום נותן לכל בן אדם היום על פני האדמה הוכחה מדהימה לכוח הבריאה העצום שלו מהגודל הבלתי נתפס של החלל החיצון שאנחנו היום עם הטלסקופים הגדולים שנמצאים בחלל יכולים להביט לעומק של היקום ולא להגיע לאן שבעצם אה, אנחנו היינו רוצים אפילו להגיע אי אפשר להגיע בעצם לכל המקומות הגודל בלתי נתפס של החלל החיצון המורכבות הבלתי נתפסת של התא האנושי שאנחנו גילינו היום אבל המחשבות האנושיות החוטאות, תשימו לב, אנחנו גילינו שהיום הן עומדות בניגוד להיגיון ולסדר שאלוהים ברא איך אנחנו בעצם יכולים להבין את הניגוד המדהים בין עובדות ומסקנות של המדענים ובין סלעים להיגיון. אלוהים אומר בישעיהו בעצמו, הוא פונה אלינו ואומר, ישעיהו 45 12, אנוכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי, אני ידיי נטו שמיים וכל צבעם ציוויתי. אלוהים לא צריך מדענים כדי שבעצם יראו לו שאין אה, היגיון בסלעים שתקועים באדמה. אם אנחנו מסתכלים על היקום שמסביב, אנחנו רואים בעצם שהכול מסודר. מי יודע כמה שמשות יש בחלל? שמש. <מתון מיליארדים. <מתון> יש המון שמשות והם מסודרים בצורה מופתית בחלל. וכל זה... אחים ואחיות יקרים, העולם המדעי אומר שקרה במקרה, שזה קרה במקרה כתוצאה מפיצוץ. אנחנו קוראים באל הרומים 8-7 בעצם את הסיבה לכך. הרי המחשבות הבשר, מה זה מחשבות הבשר? מי יודע? מה זה מחשבות הבשר? ממתי לבשר יש מחשבות? אבל למה בשר? אוקיי, okay, נכון. Uh, אנחנו מדברים פה על דברים רוחניים, כמובן, שצריך להבין אותם רוחנית. אבל מחשבות בשר זה בעצם מחשבות של העולם. מחשבות שמשאירות את אלוהים מחוץ uh, למעגל האנושי. אלה הן מחשבות בעצם שאומרות, אנחנו לא ממש זקוקים לך. אנחנו יכולים להבין את העולם הזה גם בלעדיך. אנחנו לא צריכים אותך. כדי שנבין בעצם איך העולם פועל. כתוב שהרי מחשבות הבשר עוינות את אלוהים, מפני שאינן נכנעות, למה? למדע? לא. מפני שהן לא נכנעות למה שאלוהים ציווה. הן לא נכנעות לתורה של אלוהים. אפילו הן אינן יכולות להיכנע. אינן יכולות. העימות בין הסלעים הפרה-היסטוריים שמסודרים בעיגול, שהמדע מקבל אותם בקלות כסידור מחשבתי ולא אקראי, אנחנו רואים את החוסר ההיגיון המחשבה, המחשבתי, שסידור התאים בגוף האדם, שזה סידור בלתי נתפס, ממש בלתי נתפס, הוא אקראי. זה מעיד על תופעה אנושית שנלחמת באלוהים. ואני חייב להגיד לכם היום, שבאקדמיה העולמית וגם פה בישראל רוצים להכניס את ה, אה, בעצם ההתפתחות האבולוציונית של האדם מכלום, מאפס, מתולעת שאנחנו הפכנו להיות בני רוצים להפוך את זה לחלק מתוכנית הלימודים. אנחנו דוחים את זה בשאט נפש, מכיוון שאנחנו רואים שהמדע בעצמו מגלה לנו שזה לא היה יכול להיות בצורה כזאת, שהדברים אינם קורים מעצמם. מישהו מתכנן את הדברים וזהו אלוהים. פרשת נוח מספרת את סיפור השמדת העולם במבול. הסיבה להשמדת העולם הזה התחילה במחשבות בני אדם, שהן נוגדות את המחשבות של אלוהים. היום אנחנו נמצאים באותו מצב בדיוק. מחשבות האדם נוגדות את המחשבות של אלוהים ללא כל היגיון. הן יוצאות נגד ההיגיון שלהם בעצמם. המחשבות בלב בני אדם אינן רוצות להיכנע לאלוהים, והיגיון לא קשור לכך. אנחנו קוראים בבראשית פרק 6, פסוק 5, תשימו לב, וירא אדוני כי רבת רבה רעת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע. כל היום. הרקע להשמדת העולם בזמנו של נוח יהיה גם הרקע של השמדת העולם בזמן בואו של המשיח, שאנחנו לומדים עליו מה שנקרא בדבר אלוהים, שמה אנחנו מגלים את האמיתות האלה. להיגיון, תשימו לב, אנחנו רואים את זה היום בדרשה, אנחנו ראינו את זה, ההיגיון לא משחק פה תפקיד בכלל. המדע לא מקבל את ההיגיון שלו בעצמו, המדע דוחה את ההיגיון ובעצם עוין את אלוהים ללא ההיגיון. להיגיון לא תהיה משמעות בקשר לישועה של האדם. המדע שדוחה את אלוהים לא כי זה לא הגיוני. אנחנו ראינו שהעולם דוחה את ההיגיון שלו בעצמו כאשר זה בא במגע עם אמונה באלוהים. שימו לב מתי פרק 24, אחד הפרקים החשובים לדבר אלוהים, 24, 37, 39, וכי ימי נוח כן ביעד בן האדם, תשימו לב מי שרוצה להאמין, מי שמעוניין להאמין שדבר אלוהים הוא נכון ואמיתי, הדברים פה מדברים בעד עצמם. כי ימי נוח כן ביעד בן האדם, כי כאשר לפני המבול אכלו ושתו, בעלו נשים ונשים נבהלו עד היום אשר בנוח אל התיבה. והם לא ידעו עד כי בא המבול וימח את כולם, אנשים שבעצם דוחים את המשיח טוענים שזה לא הגיוני, ואני בעצמי אמרתי את הדברים האלה. זה לא הגיוני להאמין לסיפורים מהסוג הזה. אין היגיון שהדברים כאלה יתרחשו, אבל כמו שאנחנו רואים את סידור התאים בגוף האדם, העולם הזה יכול להיות מסודר רק כאשר אלוהים מסדר אותו בהתאם לרצון שלו. והביאה השנייה של המשיח זה הסידור שאלוהים קבע לישועה של בני האדם. זה סידור מושלם, אבל זה לא סידור שאפשר לקבל אותו מבחינה מדעית. אנחנו לא יכולים לעשות ניסוי כדי לגלות את המונחים הרוחניים הללו. אנחנו צריכים לבוא באמונה. אני רוצה לקרוא לכם מראשונה לקורינטים, פרק א', מפסוק שמונה עשרה. שימו לב: "הן דבר הצלב ושכלוט בעיני העובדים, אך לנו הנושעים וגבורת אלוהים, שהרי כתוב, אעבד חוכמת חכמים ובינת נבונים אסתיר. שאול השליח שואל, איה החכם, איה הבקיא בתורה, איה המתפלמס של העולם הזה? האם לא שם אלוהים את חוכמת העולם לאיוונת? אנחנו רואים את זה קורה מול העיניים שלנו היום. האם הסלעים האלה שמסודרים בעיגול הם הוכחה למחשבה אינטליגנטית? ותאי הגוף בגוף האדם הם בעצם דבר אקראי. זוהי איוולת. ואלוהים שם את החוכמה של העולם לאיוולת. דבר מאוד טיפשי, שמקובל בעולם כדבר מאוד חכם. ומאחר שבחוכמת האלוהים לא השכיל העולם לדעת את אלוהים באמצעות חוכמה, תשימו לב, ראה אלוהים לנכון להושיע את המאמינים על ידי הכרזה שנחשבת לסיכלות. לאלוהים לא הייתה שום בעיה בכלל להפוך את הנושא של הביאה של המשיח לנושא מדעי, לנושא הגיוני. אבל אלוהים בחר בהכרזה. אתם תקבלו ישועה בדרך שאתם לא תוכלו לשים אותה לידי ניסו. רק בעניינים רוחניים אתם תוכלו להבין את מה שאני אומר. מי ימשך? מי ינצל? למי יהיו חיי עולם? למי שיחשוב את עצמו לחכם? או למי שיקבל את מה שאלוהים רוצה לתת? אלוהים שמסדר את 100 טריליון תאי הגוף ואת מיליארדי הכוכבים בגלקסיות, הוא זה שמסדר את הישועה של האדם, לא על ידי חוכמה של העולם, אלא על ידי הכרזה רוחנית שאינה נשענת על מושגים מדעיים. אי אפשר לעשות ניסויים על ישועה של בני אדם. אין אפשרות לחזור על ביאת המשיח. זהו בעצם מעשה של חסד ואהבה של אלוהים מעבר לחוקי הטבע הקיימים. היום בפרשה שלנו אנחנו גילינו שיש לנו הזדמנות להראות לעולם דרך דברו, את חוסר ההיגיון בעצם של העולם עצמו. הטיעונים כנגד הבריאה הם טיעונים מגוחכים, הם בעצם עיוורת. והעולם לא רוצה לקבל בעצם את מה שאלוהים רוצה לתת. אנחנו יודעים את האמת הזאת. היום אני מתפלל שכל אחד ששמע את הדברים האלה גם יחלוק אותם. הסיפור עם הסלעים וההיגיון זה הסיפור הטראגי, אפשר לומר, ממש בלשון המעטה, של הטרגדיה של העולם שלנו, שאנחנו חיים בו היום. העולם מכבד איוולת של אנשים ודוחה את חוכמת אלוהים. שאלוהים יעזור לנו להיות ברכה. להסיר את המזווה, את המזווה, את המסכה בעצם, מהפנים האמיתיות של העולם, ולקבל... כל אחד מאיתנו לקבל בעצם את המתנה הגדולה ביותר, את מה שלאלוהים יש לתת. אמן. בואו נתפלל. אבינו מלכנו, אנחנו רוצים להודות לך, ערב הזה של שבת, על ההזדמנות שאנחנו יכולנו לראות דרך המדע בעצמו. את המורכבות העצומה של הבריאה שלך. ולעומתו אבא, את חוסר ההיגיון של העולם, של אנשים אבא, שלא רוצים אותך ודוחים אותך, ומחשבות הבשר אבא, שעומדות בינינו לבינך. ואנחנו מבקשים אבא, תרחם עלינו, תרחם על כולנו, כדי שהמחשבות שלנו, יהיו המחשבות שלך. ואתה אבא, תרחם על כל מי ש... בעצם מחזיק באמונות הלא הגיוניות האלה, שהוא יקבל את החוכמה שלך, יקבל את המשיח ואת ישועת העולם שאתה רוצה לתת. תודה לך, תודה לאורחים שלנו שהגיעו היום, תברך אותנו, תברך אבא את כל מי ששמע את המסר הזה, שאנחנו באמת נהיה ברכה לכל מי שמוכן לשמוע. אני מודה לך על הכל ומבקש את זה בשם של ישוע המשיח, אמן.